Water. Aigua. Terra. Foc. Aire. La meva àvia sempre em parlava dels vells temps. Els temps de pau. Quan l'Avatar mantenia l'equilibri entre les tribus de l'aigua, el regne de la Terra, la Nació del Foc i els nòmades de l'aire. Però tot va canviar quan la Nació del Foc va atacar. Tan sols l'avatar pot dominar tots quatre elements. Només ell pot aturar la crueltat d'aquests mestres del foc. Però quan el món en necessitava més, va desaparèixer. Des d'aleshores han passat cent anys i la Nació del Foc està a punt de guanyar la guerra. Fa dos anys el meu pare i els homes de la meva tribu van marxar per unir-se al Regne de la Terra i ajudar-los a lluitar contra la Nació del Foc. El meu germà i jo ens vam quedar sols per fer-nos càrrec de la tribu. Hi ha gent que creu que l'Avatar no es va arrencarna mai entre els nòmades de l'aire i que s'ha trencat el seu cicle. Però jo no he perdut l'esperança. Encara penso que d'una manera o altra l'Avatar tornarà per salvar el món. Avatar, l'últim mestre de l'aire. Llibre <susurra> 1, Aigua. Episodi 1, El nen de Ja veuràs com aquest no se m'escapa. Mira i apren, a catara. Així és com es pesca. Oh! Oh! Mira! Soca! Ara calla, que me l'espantaràs. Mm, aquest ja el veig fet a la brasa. Però mira! Si sí, ja tinc un! Més cada vegada que et dediques a fer màgia amb l'aigua, jo acabo ben xup. Ah, germanet, jo no faig màgia. És domini de l'aigua i és... Sí, ja ho sé. Un anticart de la nostra cultura i bla, bla, bla. Jo només sé que si pogués fer coses estranyes, no les ensenyaria gaire. Que jo faig coses estranyes? A veure, qui és el que es posa a treure músculs cada vegada que es veu reflectit a l'aigua? Hmm. En si no t'agradava com ho feia, per què no ens salvaves tu amb el teu anticart? Ara és culpa meva? T'hauria d'haver deixat a casa. Les noies sempre ho esgarreu tot. És que ets un masclista, un imatiu! He passat de ser estranya a ser bruixa. Creus que ho he fet jo, això? I tant! Moltes felicitats! Saps què vol dir, això? Que no puc acabar la partida, potser? Vol dir que la meva recerca per fi ha donat fruit ah. Aquella llum ha sortit d'una font increïblement poderosa Ha de ser ell O oh, potser tan sols és una llum celeste i ja ens ha passat molts cops això, príncep Zuko I no vull que t'hi facis gaires il·lusions Seu, sisplau Ara, per què no prens una tasseta de terra relaxant de jessemí ben calent? No necessito terra relaxant, necessito capturar l'avatar! Timoné, rumm cap aquell a aquella llum! T'haig de demanar una cosa. Què? Sisplau, acosta't una mica. Sí, què vols? Vindràs a Lleys Campingui amb mi? Ah... sí, potser sí. Què ha passat aquí? Digue'ns-ho tu! I com t'has cicat a dins del gel? I per què no t'has congelat? Doncs... no ho sé. Va, ah! que estàs bé. Desperta't, va. Oh. Mm. Ah. Sí que estàs bé. Què és aquesta bèstia? És l'apa, el meu visor volador. Sí, ella. I ella la Catara, la meva germana voladora. No pateixis. Són mocs. No taquen. Així que, Viviu per aquí a prop? No li diguis! Oh. No has vist el raig de llum? Segur que era un senyal per l'Armada del Foc. Segur? No veus la cara d'espia de l'Armada del Foc que fa? Si té una cara de dolent que espanta. Aquest paranoi que és el meu germà en soca, però tu no ens has dit com a teies. Doncs jo... Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, sí! D'una esternut. Has sortit volant 30 metres, tio. Ah, oh, sí? M'ha semblat que eren més. Oh! Tu ets un mestre de l'aire. Exacte. Raixos de llum gegants, bisons voladors, mestres de l'aire... M'ha tocat massa al sol de mitjanit. Me'n vaig a casa. Allà ho entenc tot. Si no sabeu com tornar, la Paió ja us hi portarem. <tots> Sí, ens encantaria. Gràcies. No, jo no penso pujar en aquest monstre pelut i mocós. Ah, no? Què vols? Que passi una altra mena de monstre i s'ofereixi a portar-te? Això, si abans no t'has congelat, clar. Uh. Vinga, per començar, agafeu-vos fort. llip papa! Ostres, que em val. Em m'ha deixat al·lucinat. És que està cansat. Quan descansi, volarà com un ocell. Ja ho veuràs. Per què em somrius així, tu? Eh, et somreia? Eh... No em oh. Sí, un home de, de descansar. Príncep Zuko, hauries de dormir una mica, perquè per molt que tinguis raó i l'avatar sigui viu, no el trobaràs. El teu pare i el teu avi i el teu besavi ja ho van provar i van fracassar. Perquè el seu honor no depenia de la captura de l'avatar. Però el meu sí. I ara, després de cent anys, aquest covard ha sortit. Ang? Sí. Què penses que t'arà? No sé. Em preguntava si, com que ets un mestre de l'aire, potser tens alguna idea de què ha passat amb l'Avatar? Eh... Uh, no. No l'he conegut ja, Vull dir, hi ha gent que sí que el va conèixer, però jo no. Ho sento. És igual, l'era curiositat. Bona nit. Que descansis. Ai. No res. Ara som malpoblat. Vinga, prepara't. Tots esperen per conèixer't. Oh! Ai! Ankh, et presento tot el meu poble. Poble, us presento l'Ankh. Uh... Eh... I per què em miren tots d'aquesta manera? Que tinc mocs de l'apa. Perquè feia cent anys que no veiem cap mestre de l'aire. Ens pensàvem que s'havien extingit fins que els meus nets t'han trobat. Extingit? Mira, aquesta és la meva àvia. Digue'm gran, gran. Què és aquesta arma? Per si em això no pots tallar res. No és per tallar. És per maniobrar amb l'aire. torna <susurra> <susurra> <susurra> fer! No és cap truc, és domini de l'aire. Per aprofitar els corrents per fer de planador i volar. Doncs ves per on. Jo pensava que els humans no podien volar. Ara ho veuràs. De vigilància! Ha sigut impressionant! Molt bé. Tu ets un mestre de l'aire, la Catara de l'aigua. Ja us podeu passar tot el dia perdent el temps junts. Tu ets mestre de l'aigua? Bé, més o menys, encara no... Molt bé, s'ha acabat jugar. Vinga, Catara, que tens feina. Ja t'ho he dit, que era veritat, àvia. Per fi he trobat un mestre que m'ensenyi el seu art. Catara, no t'hi facis gaires il·lusions, amb aquest noi. És que és especial, ho sé. Estic segura que és un pou de saviesa. Mireu, ara m'acaba la llengua enganxada. <susos> Torna-hi. No. El poder per controlar el foc ve de la respiració. No ve mai dels músculs. L'aire es torna energia dins del cos i aquesta energia surt pels braços i després es torna a no! poc. Ara tu hi fes-ho bé. Prou! Porto tot el dia amb aquest gata. Ensenya'm el superior. Estic més que preparat. No, estàs impacient i encara no domines el més bàsic. Torna-hi un altre cop. Ah! Ah! Ah! Els avis diuen que l'Avatar és l'últim mestre de l'aire. I ara ja deu tenir més de cent anys. Ha tingut un segle per dominar els quatre elements. Em caldrà més que els cates bàsics de domini del foc per guanyar-lo. M'has d'ensenyar els cates superiors! Bé, d'acord. Però primer m'acabo el rostint d'ànec. Ah. Soldats. És molt important que no demostreu gens de pau quan us enfronteu als mestres del foc. Les tribus de l'aigua lluitarem fins que no quedi cap home. I si no tenim coratge, no ens podrem dir homes. Sóc, tinc pipí! Escolteu, fins que els pares no tornin de la guerra, compten amb nosaltres perquè siguem els homes de la tribu. Vol dir que no hi ha temps per fer pipís. És que se m'escapa. Ah, D'acord. Algú més hi ha d'anar? L'hàvia m'ha dit que ja fa més d'una hora que ha marxat. Ostres! Aquí es congela tot, eh? Ah, que t'ara? Emporta-te'l! Les classes són per guerrers, només. Upa-li! Uh, uh, uh, uh, uh! S'ha acabat, va! Que no veieu que no tenim temps per jugar? Estem en guerra! En guerra? Però què dius? No em diguis que no ho saps. Uh... Uh... Sí que ho sap. Ai? Hank! <laughs> Ei, va, nanu! Vols lliscar a mi? Uh... M'hi entenc molt amb els animals. Au! Au! Au! Au! Au! Au! Mira, t'ajudaré a agafar un pingüí si tu m'ensenyes a dominar l'aigua. Tracte fet. Només hi ha un problema. Jo sóc un mestre de l'aire, no de l'aigua. No hi ha ningú del teu poblat que te'n pugui ensenyar. Aquí, on em veus, sóc l'única mestre de l'aigua de tot el Pol Sud. Això no pot ser. Un mestre de l'aigua ha de dominar l'aigua. I al Pol Nord, allà hi ha una altra tribu de l'aigua, oi? Potser allà hi ha mestres per ensenyar-te'n. Potser sí. Però fa molt de temps que no hi tenim contacte amb la tribu germana. No és que sigui a la segona glacera a la dreta. És a l'altra punta del món. Sí, però pensa que jo tinc un visó volador. L'apa podem acompanyar fins al Pol Nord. T'ajudarem a buscar un mestre. Seria... Bé, però... no ho sé. No he marxat mai de casa, jo. Està bé, pensa tu. però mentrestant, em pots ensenyar a agafar un pingüí d'aquests? Entesos! Ara escó també, aprenent. Agafar pingüins és un art molt antic i secret. Observa!! <tots> del foc. Un record molt dolorós per la meva gent. No, Hank! No ens hi podem acostar. Potser que hi hagi trampes a dins. Si vols ser una mestra de l'aigua, has de saber dominar la por. Aquest vaixell és un malson des que l'àvia era petita. Va ser un dels primers de l'Armada del Foc que ens va atacar. A veure, explica'm això. Jo tinc amics per tot el món, fins i tot a la nació del Foc, i no he vist mai cap guerra. Hank, quant de temps has estat a dins de Doncs, no ho sé. Potser uns quants dies. I Jo crec que molt més. Potser uns cent anys. Què? Això no pot ser! A tot sembla un avi de 112 anys, jo? Però pensa-hi, la guerra fa un segle que dura i tu no en saps res perquè... no sé com... devies estar dins del gel tot aquest temps. És l'única explicació. Però cent anys... no m'ho puc creure. Ho sento, Ang. Però segur que també hi ha un costat bon, tot això. Sí, t'he conegut a tu. Va, sortim d'aquí. Au, va. Tornem. No m'agrada gens, això. Eh? Oh! Et referies a aquesta mena de trampes? Ah! Ah! Ui, ui... Agafa't a mi! De l'aire És molt àgil per la seva edat Desperteu el meu oncle Digueu-li Que he trobat l'avatar I també el seu amagatall Continuarà